صورتې منافقون مدن د سو4 نزول کې پس د حاج نه ناازل دا ددي صورت دا زجر دی ب خللوته لا ينفقون ولا چاهدون زجر ورکې اللہ پاک منافقانو ب خیلانو ته چې نه مال لګ او نه چې حات کوي و زاج کل منافقون کله چې را چې تا ته منافقان قالو نو سرپ تا دا خوشحالولو دا پارا نشه دومونگ بیان کهو چه اینکا لرسول الله تا دا الله رسولی دیکی خوی شک نیشتا خوالله والله یا لما پوگی اینکا بیشکت لرسول و خام خوالله رسولی خوالله والا یا شدو گوی کهی چه این المنافقین و منافقان لکا زیبون پا دیخ بل خبرکی دروغ جندی اسی پا خولی وی تا رسولی نور دیزرنا نمانی اتخذو ایمان اوم دیکر زول دیکھ بل ایمان جنتن ڈال فسودو بن شوی دیدی دا ان د لا ایمان اوم سرب بطور ڈال دے ستا دا تور نظان بچ کئی این اوم بیشک دیسا ماکانو یاملون بدعمل کئی ذالکا د نفاق ورکی ولی دے دوی که بی بیان ان د دې وجا مونږ دی ایمان روده په خلیسمه کفرو بیا کافر شي د زړه نه فتو بیا له قلوب یې موهر والی شوی دی په زړه نو فہم لا یکون دین په حق د <تصفح> ایمان او دین او حق ویزاره توم کله چې توینه د منافقان توجب کا ساو سامون کې وای چې تعال ردی جسمونه سمانه جسم دمانه چې د دی منافق صرف د ظاهري جسم دا خوکولو مهنتی خود الدين او د روح دا خوکولو خیال نه سات نو پزان باندې ډیر کوشش کړي خوراکونه ډیر کړي د ځان د جسم ډیر خیال ساتي خو د روح نه ساتي و ان يقولو کو خبر کین او تسمعوا لقولهم تبوؤک یې د خبره تا خبرو تا خبرې چې کې دا سې خبرې کې چې بس اړې ځان ته متوجي کړي چالاکې ډېر کان نوم غویا کې ته دا لرګې د مسنده ارم کڑی شو دیوال تا دیوال تا ارم کڑی شو لرگیم دیوال تا ارم کڑی شو لرگیم سمطلب دادا سی کئی دا کلو کې خلک زمیدار خلک دارنگ ونو بوتو و فصلونو والا دیچی کلا غطه ونو وی اغای استعمال کراولی خشاک لا یاسف کور مور سکار دا پار بیدا لاندی مون شانتی نیویخ زمکه کې چې دامره و دا بس ب کاره ش دا د دی نه ش نه جوړي خو د اوور په کاره نه راځي د قضې به دیال دی او اړختته داسې اړم کړي او درړي نور پې لږي نو چې دا طرف وچ چې شاته وګور شااطلوې ماتیږ نه په تبرماندي تبر په ټوپ نو خشاک په کارم نه آن یا به کچ ټول به د سیل مالی او لور کې غورځای ور نه نور به کار نه راي لکه سینګه چې دغه لګې ب کاره د ل منافه م ب کاره د زی ډړي او نور دشنی یا سبون او ګمان کو دا منافقان کل یادې د چېغیلیپځان باند پزان که کبس خبر را لکن نه د و دا معاد تبا بهامه خبره ک د و د زیات کم. همولو عدوو دا دشمنان دی د دین فا احزارو هم نو زانت و ساته زانت و ساته قاتلو هم اللہ و اللہ دی حلاکی اننا یوفکون کم تربتا اوڑی کل چویل شدید تعالی و راشه اخیر لکم رب رسول اللہ چی بخن دلو غواری دلالا پیغمبر لولو رووس هم نو دیبا واړی سرونه سرونه اوڑا قینا ورایتو ما تینی دیل رای سدونه دا حق نا و هم مستقبیرون چت چد گرنی سوان برابر دا بودی استغفر تا لهم کتا ولا بخنه وارده ولم تا استغفر لهم کو بخنه ولا نوارده فلن یا غفر الله لو مرگ رزا الله ور تا بخنه نا که بیشکر لالا یهد القوم الفاسقین <تصفح> توفیق نور که قوم فاسقانو تا هماللزین دا خلق دیا قولونا چی وی لا تونفقو من عیند رسول الله دا منافقان وی یو یوبل دبیوی مخارج کوی پاغا چاوانې چې د الله پیغمبر سره دی صحابه حتا ينفذو تر دې چې خوارشی دی منافقان وبخل کو تویده مدینه مړه دا ماجر تاسو ماسکل دی باندې بنده کې ورکړه پخپل بو تختی دی مدینه ولله الله وکټې په بانګه نظام خزانه خوش تکنا الله لر خزانه د اسمانو رزمو کې لیکن منافقان نه او یقولون منافقان وای لين رجانا اله المدینه دی که <مونگو> واپس شو مدینه تا لر... لیو خرجان نا لعظو خام خوو باسی من حلا زل ده دینا زلیل جهاد لطلیو واپس شراط لطل ده بنو غزو بنو مستلقنا نو پلارا منافق عبدالله ابن ویبن سلول دا ویلو مونگی ازتمن مدینه والا کو لارو مدینه تا کنا دا زلیل بو باسوی صحابه یادو نوزو باللہ ولی اللہ علی ازتو واللہ وی تزلیل ازتمن مدینه د مؤمنانی الله لری عزت ته رسول الله له مؤمنانو لای کې منافقان بدینه بوي د عزت پاسل نه پوي نا خبرې کړو یا یو الزیین امنو ایمان والا ولاتو له حکم ما کوم غافل دي نه کتاب رسول د دین نه نستاس اولاد ولا اموالکم مالونه ولا اولادکم ناولاس ان ذکر الله د الله د کتاب نه ومی فل سوق او کېزارې ک فولای کار فړی کو او مل خاص روون داانیان دي چې دله دیې پاتې کېږي د دنیا د وچ او دا وله او دمال د وچ وانفی خو خرشې ما د غمالله ضق نا کوم چې مودل در کړي من قبلی یادتی یا مخکې د هغې نه چې را شي یا ه د کومل مووت تاکې او تنته مرک کولو بیا باغ وښ وي ر بیا زماار به ولاه خرتن ولی وروستو نکړه میلار جرین غریب تر نیټ نزې پورې. فصدق ج خیرات میکړه ویوا کوم من الصالین او شوه دې قانونا دمر وقت یو بیا له لس نومره ارمان چني وی مال می لگوره الله وی بس بیان کی ولا نؤخر الله هرگز نو واه بس کی الله نفسه انا نو سی زاجل جل وحا چراشی د دین اتا د دین اتا الله خبردار ده په اوسه جتا اوس وی